Його широке простецьке обличчя було вкрай розгублене. Її тут немає. Так і зіпсувалося. Бурда плоско чухав носа. Не зіпсувався, але її тут немає. А де ж вона? Бурда розвів руками. Якби я знав, такого не було ніколи. І почав збирати інструмент. Куди дівається енергія, яка випромінюється з людини, коли вона помирає? І чого вона випромінюється в перший день, дев'ятий, сороковий? Олег не став слухати чергову лекцію бурди, до яких той дуже охочий, і вийшов на кухню. Згадалося, я буду з тобою, поки ти мене кохаєш. І тільки в цю мить відчув, як сильно, пекельно, спрагло її кохає. Отже, зраджував її, ходив до інших жінок, а вона над всім тим неначе наче золотий цвях у серці. Що ж тепер буде? По обіді прийшов до лаври і помітив там якусь незвичайну метушню. Всі двері собору були відчинені, і в них вбігали і вибігали чинці, працівники музеїв, якісь інші люди. Олег знав, що не сьогодні-завтра мають святити увесь собор, але це не було схоже на те. Повз нього біг директор музею дорогоцінностей, і Олег зупинив його і запитав, що трапилося. Чудо, справжнісіньке чудо. Завжди спокійний, поважний, навіть погордливий директор такого музею. Той вимахував руками і трусив черевцем. В соборі з'явилася ікона Святої Марії. Ніхто з художників там не працював. Та й високо дуже над царськими вратами. Українська ікона. Олег пішов до собору. Він вражав гулкою порожнечею. Дивно бачити церкву без ікон, рушників, ставників. Він аж лякає висотою, білістю стін, луною, яка зринає з найменшого шепоту. Посеред собору стояв гурт людей, позадиравши голови, всі дивилися вгору. Олег також підвів очі догори. Його серце лунко вдарило і полетіло кудись, а в грудях розсипався жар. Високо, високо вгорі, ще не висохлої стіни на нього дивилася Марійка, дивилася пильно саме на нього така знайома до останньої рисочки, до родимої цяточки над верхньою губою, яку він колись любив цілувати. І воднораз віддалена. Чим не зрозуміти? Якоюсь вищістю, неприступністю, озорінням на обличчі, що знає те, чого не знає він і не знає ніхто. Українській вишитій сороці з коралами на шиї, квітами, мальвами, які виглядали з за її лівого плеча, на металевому штиряві, вбитому збоку в стіну, лебонь, щоб кріпити ікони, живий білий білий голуб. Хтось сказав, що сидить він од ранку. Хто тепер зважиться сказати, що цей собор не український? почув Олег і оглянувся. За його плечем висіла біла кульба голови Тодося Панасовича. Ще більше, просто таке неймовірне чудо сталося через три дні, в неділю. Всю ніч, з суботи на неділю бушувала гроза. У цій пізній осінній порі таких гроз майже ніколи не буває. А ця в'язала в небі блискавиці неначе велетенські зашморги, втикала в землю вогняні списи, кришила небо на дрібні скалки, стрясала землю так, що осипалися з дерев всі до останнього листочки, і вода ринула з неба потоками. Лаврські ченці не вставали з колін всю ніч, молилися. Настоятеля відпоювали корвалолом. Сторож заповідника забився в комірчину біля сходів, накинув на голову куфайку і сидів так, поки його не зморив важкий чорний сон. Коли ж він уранці вийшов на двір, вгорі світило сонце. Церковні бані сяяли сліпучим сяєм, одначе не всі. Новеньких бань собору не було. І не було собору. На тому місці холодно поблискували чисті, холодні калюшки. Сторож очі. Собору таки не було. Він хопився за серце, одначе встояв, підійшов ближче. Ще раз протирочий думав, що йому вважається. Бо й погода стояла дивна. Угорі світило сонце, а внизу – Туман сивими хвилями, не наче хто накочував їх на подвір'я лаври. Сторож скрикнув у